Окей, зупинимося на одязі. Вони стильні, так? І плювати їм на бренди. А що тут? Дівочка ота, пам'ятаєш, сиділа дівочка-панк поряд із нами в кав'ярні? Сирота. Години-дві перед зеркалом просиділа, доводячи своє волосся до стану «Я живу на смітнику, але рента його п'ять штук баксів на місяць», приміряючи «Джініан Треш» джинсики за 300 євро, і малюючи собі розмазані тіні під очима, бо ніби я тільки-но побилася. А бідолашні італійці носять светри із віподібними вирізами поверх сорочок, так само гидко, як і мешканці села Побережжя Івано-Франківської області, які, спитайте, в Канегіна стопудово є нащадками гіперборейців. Марлочко, ти хоч сама зрозуміла, що мені тут сказати хотіла?» – обережно поцікавився Хьялмар. Ні. в мене логіка пройобана багато років тому, а причинно-наслідкові зв'язки штукенція давно не модна». Марла загигикала і натягнула Х'явмарову шапку македонських націоналістів йому аж на очі. «One completely wrong «Ейерменс». Сказати про паризьке летовище Шарль-де-Голь, що воно «повний футуризм», це ще нічого про нього не сказати. Щоби збагнути всю його помпезність, зумисну ірраціональність і вражаючу, чарівну, магічну незручність цього «летовища-литовищ», треба, щоб один ваш літак запізнився а до наступного залишалося 20 хвилин. Для повного усвідомлення могутньої краси Шарль де Голя вам треба мати за спиною 12-кілограмового наплічника, навантаженого пляшками з віскі, яким ви ні за що на світі ніде не залишили. Через плече у вас має теліпатися торба із не найновішим, а значить далеко не найлегшим ноутбуком з усіма його бебихами. А в голові вашій має заклинити гірку червону думку про кампарі, яке кров з носа треба купити в одному із Tax-Free. Зрештою, з кампарі у вас нічого не виходить, і ви, здаєтеся, перед титанічною міцю литовища з висолопленим язиком добігши до клятих дверей «є». 43, біля яких вас чекає автобусик, щоб відвести вас із терміналу Е на термінал С, з якого ви так цілеспрямовано сюди вершили свій похід, бо чомусь літак ваш стоїть саме там, а чого в різних місцях посадка і безпосередньо всадка, вона ж тріумфальне входження до літального апарату, того вам не збагнути, бо то і є велика таїна, що ім'я їй Стратегія. Марла нарешті скинула свої бесаги зі спини й плеча. Алкоголь мене руйнує. Особливо, коли він у такій товстошкляній тарі. Марла скривилася від вигляду вже забитих співгромадянськими торбами поличок для багажу. Доведеться тепер все складати собі під дупо і сидіти на пожитках, як квочка. Фак Ніжно прошепотіла Марла і почала протискатися до свого місця біля вікна. «А чого ви так довго?» – запитала чорноволоса Марлина сусідка. Хто то задержувався?» Марла кивнула. Мовний апарат зараз не був налаштований на жодну мову, а тим більше на маловживану російську. Відтак Марла витягла свій плеєр і сумку з дисками. Музика хмар і пішли всі нахуй. Вона заплющила очі і замріяла про сон. Втім, за якийсь час почали розносити їдло і сон кудись утік. Цього разу марла летіла на диво нежлобськими Ейр Франс і вже примірялася до вина, вагаючись між двома марками, як раптом фраза І віном, я короче, красне. Змусила її різко повернутися у бік сусідки кралечки що з її нафарбованих губця убогість злетіла. Марла співчутливо скривилася і сказала до стюарда французькою, «Будь ласка, червоного вина для панянки!» «О, сенк'ю!» – чорнявка з кривавими нігтями дмухнула на Марлу з солодкими пахощами «Шанель Шанс», як з'ясувалося вже згодом. Дівчинка, дівулька, тикнула на одну із пляшечок. Марла кивнула на іншу і додала французькою «А я візьму шато». «Чірз!» – то вже до чорнявки. Зеленькнули склянки. Марла їсти не поспішала. І розмовляти також. Застеливши коліна серветкою, вона ліниво цяпкала в тарілці ножем і виделкою, не зовсім побоючись падіння брунатно-соусної пасти на неї чи на її сусідку. Кобіта їла дуже швидко, зігнувшись над своєю тацею. Їй, видно, нелегко було втримати столові штрикачі у своїх нелюдських пурпурових нігтях із блискітками. Одяг дівульки був аж до неможливого київським.